بسم الله من الشيفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپل <تصفح> درس نمبر 13 سورہ شورى شونکین الله علیه و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 اللہ وقت جنگ, بیرق او جنگ و بیرق اور جنڈا دو دیپ و قبضہ و لیس کی چلکہ دار پلانی قوم سردہ دا بے اتخار گانو او ار انسان پہ تبیت کی دیں بے خانس کر دا عرب ہو دیو وقت کے قسی ابن اکلاف شوہ کی سلور زامن رب العالمین وارکڑا عبدی مناف سے عبد الدار عبد الشمس و عبد تیر دسکی ویلیشو ہو جی دادری زامن چاہا با مناب دی عبد الشمس و د دی دا, دی دی دا با دی عرب گردیر مخوری زیان سانان و عبد الدار چی دادا قصیب نکل د مشتر بچیو دی خلکو و نیز من نیز سی معتوغندیو دی مشتر ایلا ایق نو خود دا تول مشتری اغلا ورکڑا چی دام با دی خلکو مانی اوبی جنما چی دیگی مگور ادادا کمالات دی جن دیم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 عبدالشمس ومطلیف ده حاشف کلنم عمرو ده حجاج لبی روڑی ما تولا لأنه يحمش الخبز للحجیج ایس صدا پا دینا ما باری مشور جو باری سخین و مانی زکر ده رسول اللہ خاندان دیر وچت خاندان دی ده ار تبطو ده ار لحاظ دو جی دبو مدینا ما نورا که او زنان سر وادهو که امی سلمات یعن نفس سلمات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 کلی شرحال <سؤال> تا مرشو نمطلب <سؤال> سر را او دیس سلمان اولی ازمان او را را که زی عرب ولده بوزم و مکیل دا مکشتری د طلب در طلب دا په مکشتری پلازمانی ورکو خواقم کلاکشو چه نبی بوزیو دی شیبم بولی چه نا زمان مرش در صبح و رازی شیو نیز دانو نزم خدا خبر مطلب سر را که ایسی را زیگره او را را را زن سر داروان شو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 دا دا کرامت كده محمد الله دوجي چور سے تہ دين وشركي وبشيرجي محمد صلى الله عليه وسلم دا دا اكرام دوجي اللہ دردا اگر كده مشرکم دي دق شن ابراهيم مرتمنت کي سريدن شهل كتابو وجدا ش دلت پیغمبر ردي نخل مبوش کر ملگور لمرکدي دينور عربان وير جل كده فوري قيمتي شل دلت تايدو کي وي ولت زمزم وبم ستا زي دسترو زرو ترو باندالا جشولا ابن جاریل لکردی شدود و حبل د بود سره غشی مشی اخوذولی و یو بوجه کیا یو يو... کندکی پاقیبانی جدا جدا الفاظی کلی شو چی منکم من غیرکم ملسقن فيه غشي دو عم لا فیه البرکا دو غشی زن انتخاب کرده تورا دو ایک کعبی انتخاب کر زیر او د دو عربو و عرب دو پار سپین خوشی کل قران دازی وشو نداب در مطالب سی بودا خ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 سلویخ کالا ورسا او عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکل رب العالمین اسمان لخی جوالیو پینزس و ایو او او اکالا ورسا دیو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا لرانه در دوشن بیشپا تقریبا سبی صلور بجیبی چه اسمان کی دستوری مخارکی دا ورس براشی پا دیو وقت کنا پیدا شو لیکن نبی کریم علیہ السلام یو اوچت انسان اوچت حسدین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 زکر رسول اللہ دوجن اور کیے ہے دار توحید داعی دے برس اللہ خلق <تصفيق> قرآن و سنت در اولی نبی والسلام اکرام مسترب العالمین دوخانے کی او اللہ رب عزوجہ کیا پتہ او کہا کہ ودری تو محمد رسول اللہ پتہ ایت کے مسترب العالمین دے چت انسان دے حسن ثابت فرمائی بد السماء و يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما أحسن من لم ترقدت عيني ما أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقتك كما تشعو وإيباليش يا رسول الله دس شئ لك انوار مشرق ومغلد التون دس شئ يبدا قول قسم بالله زمان صره استاغنك استاغ بچين دير او قسم بالليون مورن دس شئ بچين ديرا ولي لك تاه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 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فارما یو وروید کی راویت په تاریخ روایت کی ویز انا دعوۃ ابی ویز مدخل بلل دعائم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زما باندې ویلو الله په دې عرب کې یو نبی راو لے گا چې دوی لو قران او سنت بیان نه یو په دې باندې قران تلاوت کیږي دوی تشکیه کوي ویز رالند اعوذ م دخبل روح چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام انजीरه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د من بعد اسمه احمدہ س اوور یوون را ځي شي به احمدي او ځ دخپل خپلی مه خوبی مع ور میدهشي خوبليدللی او چې زمانې او رانااررووت او دا اته دا خ دې منوره کړه دا شه د قشان دا شم د دا اخی ز ماده ووجه منوري شي حقه د د محمدالله وججه دا منورې شوي در ننا کار دا ووش چې کله دا پ کدو امین فرم او قابلله چې کمم هديښ سری چې د بچ کله کږله خادمه.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 او پنزم بگی ناشا کرداشو امی نبی فرمیده و اما چو خوب بلدو با دی خوب کیرده دشوی ویلی شو چو خوشو بالواحد من شر کل حاسر پنیو غالا دلرا پا اغا ربانی چاگا یکتا دی اکی وازی دی در شر در حسد گرن جو چو کسر حسد دونی مونی کی در حسد بی ولی امام رزید اغیر پر پنزم و جیجی کر کردی دی و سنبی پتبا نبچ کی گی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 دمکی مشرکانو در رسول اللہ دو بیانو حجوه و بدی بیانوالا دمو پا خوریشو بانی بمبارکو پا با دی شیرونو بعدی او رضی ورتوی لیو حسانا زم خوریشی ما ویا رسول اللہ تا فا دی شیرونو باسم لکت سنچی دولون اخلی ویختروا باس دا فرمی ویزن او کلو پا عمرو او دا عربو چتی حافیجیو دا او کلو پا عمرو بانی ما شم چی خبر دی ماو کساتی وی مدینه کی وسیده ما ویسی ویلی ویتفالا اللہ الیلہ نجم و احمد نن شبا دا احمد سطوری روخاتو نن شبا مانی احمد محمد رسول اللہ پیدا شو دو بدان جمیل ودا کرونی کونز مو دین کدا مسئلی نشتا ویدا کروشو او بل بگناشا مسئلہ دا شو جزردشتین دا پاریس خلقو دو, دو, دو ودا وور بندگی که ولا تردی پوری تاریخ ولا وکلی شرط والا شی دوی دو حکومت پسد حبانی وور بلاولو غور به بلاول <سؤال> ارګي به ورغرزه وچه کمي دور غرزه ولا چي کمي دور غرزه ولا فکه مش په علي محمد رسول الله پیدا شرب العالمين پديش وبني دا اور مركي دا په خدمتي ديور بندگي دي خلقو کوله دستور بندگي کوله د نړۍ کوله په سترو کې رڼا دا وتن وردا دور طاقت زهتي ويدا کارو شو دي مشرکين دي موجود شد خپل كهينن را جمع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 هغه ته چې دا رسول ته جماعت کړل د ډډه اورمل اورګول سر دې شکر وډکه ما شمو شغب بیچاره په ځمانه نه او محمد رسول الله په دې کې فیت پیدا کېدل څنګه پیدا شو بس لاله شو لگاو دې کې اشاره و دی لا چې ډډه عقل من انسان به زنه جوړيږي ورسې ان شاء الله دا شمایل چې کړو رسول الله په عقل باندې خبره کو چې محمد رسول کم عقل من دي انسان دی بلنه شاکر پیدا شوه چې محمد صلی الله علیه شو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 چکلاتانه چا یو شي جيره در کې خمه خاصبي کې ورکا قام ابن مالك نشايره ور کې شستا توبه الله قبول کړا اغه د کوچ وړي ادري છોټه چا مي وي ده ابو الحضر رسول الله ته پيريش په ور کې د صہیب آزاد کړو هم د قبول الحضر چکلو د توحيد مثلا محمد رسول الله سره شخص دشمني به انداس نه ور غرشته دو پهنا کې دانو باندې الله مردار کې وړي وړي داري محمد رسول الله باندې د کانو گذارنه په ور أو مخالفة تشروع الله في مستقبل صورت نازل كي سوري لحب وي, وي دا سوئبا أغفين زوا ببعض الظل تداوي يورز وي بخاري كي دش ده رسول الله خبران ده لكن دا غروي ابن زبيرا داد آغا قول لي وي اجاد ابو لحب وخوب كي ولد ورطوي وي لكي الله تسرط سوى كنا سخ عذاب كي ما مگرد دوشن بي الله مالا ده يو گوتي پاندازة باني ابراء ځکه دوی شمې په رسول الله پیدا شو د دې ځکه لیکن دا مقصد بني چې خلک د دې عادت جوړ کی چې همدا رسول الله د توسيب د فارا چیرې په دې ورځ باندې پیدا شوې و ميلاد بکیږي او په بل وخت باندې کیږي دا بناروادا عائشه په فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تشکر پکار دا د عمر شپ تشکر پکار دا د نور صحابه تشکر پکار دا معلوم وخت دا تینول بدعت دې نه روادا هر وخت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 او کله شم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والي د بدن مضبوط دي تر څو د محمد رسول الله د بدن مضبوط شي هغه خلکو په اووله وړلو ياخذ په څو فاره یاده دیو جن چې درځات نسب درې خلکو سره شي په دومره مقصد د غوینه وسپ د معشومان وړل چې موږ د رضا او کو په دې مور بلر څخه اکراميه غوینه ورکول نو کله چې عبدالمطلب شهبدا کعبه د بني سعد نډې رسنه راغلي ویچا چابل چابل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 <سؤال> دا ما خپل قل... حمار حمار د کنه بلدي واغ سره ما به دا مقره اوس موږ بلد هو کی دومره پیدا شو چې ممته او وړه او, او دا قشان زما دا خووند ممته او وړه بنت اضافه پاتې شو ما به دې شنه کې ودا پیدا شه አልتلا اوس موږ د اميرو باندې بیا باد هوا عرب ودا ویلی د خروش مون کوي لا وې د او د دې حارث د څرمشي کمځه کی کیچري کې ال تک ټول خو دا برکتونه خيرونه مون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 ان شاء الله برچارشم به بابا دا خبر چې د پنسکلو سره لو کلو په عمر باندې ری یا د شپکلو دغه نووسه به محمد رسول الله والده او پاتکی به به خبره پخیزه کوي رب العالمین لموتوشره د محمد رسول الله ته بدرر لنشک